покинули моє тіло, але остаточно від нього не звільнилися. Вони витали серед голосівських дерев, серед білих небесних островів, які оспівував юний Рильський, і потім він, ясна річ, як справжній поет, трохи сів на стакан, ну який поет не любить випити, тільки козли-кар'єристи не п'ють, які пхаються в літературу зі своїм бізнес-планом, але я не про те, вони витали, ніби незримі птахи, я заплющував очі і виразно бачив їхні сполохані очі, легкі крила, трепет пір'їн, подов осіннього вітру. Я чекав нових і нових листів. Та й писала завжди мало, переважно до десяти рядків. Вибирала дивний папір жовтого кольору і шкарублою поверхнею від неспокійно трішечки хаотичного почерку я сходив з розуму. Прочитавши листа, я, очманілий, ніби на автопілоті, ніби не тямлячи чиню, заходив у магазин, купував продукти, традиційну пляшку пива і вареники з капустою швидкого приготування, кілька газет, які ніколи не дочитував, плентався додому, підіймався сходами на свій поверх, відчуваючи, як млість підкорювала моє тіло, Відчиняв двері і заходив у тиху гавань свого помешкання. «Я цілував твої листи. Цілував їх щодня. Інколи папір був мокрим від моїх радісних сліз. Це тривало протягом кількох місяців, поки все не обірвалося. А я тоді ще нічого не знав, нічого не здогадувався». Бився, ніби муха, в павутині своїх страшних і відчайдушних здогадок, сумнівів, нарікань. Я не розумів, що діється. Щовечора задавав одне й те ж питання «Чому?». Щоранку на твій абонемент кидав свіжого листа зі своїм відчаєм і щодня наражався на ворожу порожнечу моєї скриньки. Я не знав номера твого домашнього телефону, Хоча Юра на моє прохання намагався про це довідатися в організаторів премії, яку ти отримала. У мене була лише твоя домашня адреса. Але я не наважувався надіслати листа, щоб це тобі не зашкодило, щоб твій чоловік не мав зайвих підстав тобі допікати. Тому я писав лише на твою абонементну скриньку, писав щодня і щодня не отримував відповіді. Юра мені казав, щоб я заспокоївся, що це дуже банальна історія, нема чого аж так перейматися. Я опинився в пустелі, наодинці з непорушними пісками свого розпачу, своєї самотності. Щодня я казав собі, що це розплата за мої почуття, за зраду ідеї і свого шляху, що пора повертатися у звичне русло і працювати. Піски мого хаосу прокидаються від тривалої сплячки, рушають, накочуються хвилями, валунами. Я бачу в них зламані дерева, уламки будівень, випадкові кінцівки і перекошені від болю незнайомі обличчя. Я бачу в них синюоку дитину власної юності, яка потопає в безмежній жовтавій масі. Вона захлинається, і хвиля вриває їй рота Пісок потрапляє в западене очей, темний світ, темніє ще дужче, піщана ріка закручує жертву в останньому вирі, я бачу руку, що намагається знайти порятунок, я заплющую очі, щоб піски мої вгамувалися, з кожним роком вони забирають найдорожче, з кожним роком усе більше я сиротію. Мені зараз важко описати свої минулі почуття, хіба що порівняти їх із першими краплинами дощу після тривалої літньої спеки, після довгого-довгого часу нестерпного чекання. Єдине незабутнє – це ніби непомітне повернення молодості, у тієї непоборної віри в свої внутрішні сили, що окрилюють тебе, а світ, здається, ось ось буде підкореним, у всьому буде поступатися твоїм бажанням. Це нагадує мені студентську юність, коли мої сумніви та думки витали між Ніцше і Анею, між Фреге та Людмилою, між Бергсоном, якоюсь повненькою дурепою з ясними очинятами, я навіть забув, як її звати, між категоричними імперативами і тривогами Яни. Я, здається, вагітна. Яна. Перша моя абсолютна зрада.